בעזרת השם, ניקוטי מוהרן, תורה ב' לשון רבנו זיכרונו לברכה ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, והמרתה אליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. פיתא בספרא דצניעותא, פרק ב' מנקוה דפרדשכא משך רוחא דחאי למשיחא. א' כי כלי זינו של משיח הוא התפילה. שהוא בחינת חוטם, כמו שכתוב ותהילתי יתום לך, ומשם עיקר חיותו, וכל מלחמתו שיעשה וכל הכבישות שיקבוש הכל משם, כמו שכתוב ועריכו ביראת השם וכולי, זה בחינת חותם וזה עיקר כלי זינו, כמו שכתוב בחרבי ובקשתי, פרש רש"י תפילה ובקשה, וכמו שכתוב כי לא בקשתי אבטח וכו', באלוקים היללנו, בחינת תהילתי אכתום לך. ב. וזה הכלי ז' צריך לקבל על ידי בחינת יוסף, היינו שמירת הברית. כמו שכתוב חגור הרבך על ירך. כמו שכתוב מפרי בטנך אשית לכסא לך. זה בחינת משיח, בחינת תפילה. אם ישמרו בניך בריתי, היינו. על ידי בחינת יוסף, ויוסף ששמר את הברית נטל את הבכורה, שהוא בחינת עבודת התפילה, בחינת פי שניים, כי התפילה היא פי שניים, שניים שיש בהם שבחו של מקום ושאלת צרכיו, והוא בחינת מחר פיפיות בידם, בחינת שתי פיות, בחינת פי שניים, וניטל מראובן על ידי שחילל יצואי אביו, כי היא תלוי בשמירת הברית. הוספה, ועל כן יוסף בשביל שזכה לבחינת תפילה שהיא בחינת תהילתי החתם, בחינת חיות הנמשך מנוקווה דפרדשקא כנ"ל, על כן נקרא בן פורת יוסף, שם בחינת תרפו אורות, שם שבעה שמות, אב סג מה בן קסה, קנה, קמג, שעולים תרפו, שמקבל מנוקווה דפרדשקא תיפרדשקא בגימטריה אטרפו. ג. ומי שצרחה על החרב הזה צריך לדע איך ללחום עם החרב, שלא יטה אותה לימין או לשמאל, ושיהיה קולע אל הסערה ולא יחטיא. בזה אי אפשר אלא על ידי בחינת משפט, כי משפט הוא עמוד עד אמצעיתא. היינו שקולע עם כלי זינו אל המקום הצריך, ואינו מטה לימין ולא לשמאל, אלא לאמצע. וזה בחינת יחלקל דבריו במשפט ובשביל זה קיבל יוסף את הבכורה דווקא מיעקב כמו שכתוב ואני נתתי לך וכולי אני דייקה שהוא בחינת משפט וזה כי חוק לישראל הוא בחינת ברית כמו שכתוב חוק בשערו שם משפט לאלוהי יעקב היינו שצריך יוסף לקבל זאת אחרת מבחינת משפט כדי שיכלקל דבריו במשפט וזה משפטיך למלך תן, שמשיח יקבל מבחינת משפט. ד. ועל ידי מה זוכה לבחינת משפט על ידי צדקה? שעל ידי צדקה אוחזין במידת המשפט, כמו שכתוב צדקת ה' עשה ומשפטיו, וכמו שכתוב משפט וצדקה ביעקב וכו'. כי צדקה הוא על ידי משפט, כמו שכתוב אלוקים שופט, זה ישפיל וזה ירים. שמוריש לזה ומעשיר לזה. וכשנותן צדקה ובחינת זה ישפיל שמחסר ממונו, ובחינת וזה ירים שמעשיר לעני, נמצא שאוחז על ידי זה במידת משפט. ובשביל זה צריך להפריש צדקה קודם התפילה, כדי שאוכל לחלקל דבריו במשפט, שיקולע אל הסערה ולא יחטיא. וזהו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה. למה נתן יעקב את הבכורה ליוסף בשביל שחלקל אותו? משל לבעל הבית שגידל יתום בתוך ביתו וכו'. כמו שכתוב, ויכלקל יוסף את אביו ואת אחיו לחם לפי עטף. כמו התפל דרום, לשום דיבור, לפי עטף. היינו שהיה שגורה תפילתו בפיו על ידי הצדקה. ועל ידי הצדקה שעשה נתן לו יעקב, שהוא בחינת משפט, את הבכורה, שהוא בחינת תפילה. כמו שכתוב, ואני נתתי לך שכם, אני דייקה, שהוא בחינת משפט. איי. ועיקר של המחשבות זרות הם על ידי קלקול המשפט. כי משפט הוא בחינת עינים. כמו שכתוב, ויבואו אל עין משפט. זה בחינת עין יעקב. ועל ידי קלקול משפט בא קלקול לעינים. כמו שכתוב, כי השוחד יעבר עיני חכמים. זה בחינת מחשבות זרות שבתפילה, שהן עננין דמחסין על עינין, כמו שכתוב סקותה בענן לך וכו'. ולעתיד שתוקן מבחינת משפט, כמו שכתוב ציון במשפט תיפדה, אזי יתעבר עננין דמחסין על עינא, כמו שכתוב כי עין בעין ירו בשוב השם ציון. ובשביל זה נקרא יוסף בן פורת עלי עין. ו. וצריך כל אחד לכוון בתפילתו שיקשר עצמו לצדיקים שבדור כי כל צדיק שבדור הוא בחינת משה משיח כמו שמצינו שהצדיקים קוראים זה לזה משה כמו משה שפיר כאמרת ומשה זה בחינת משיח כמו שכתוב עד כי יבוא שילה דם משה משיח וכל תפילה ותפילה שכל אחד מתפלל הוא בחינת איבר מהשכינה שהם איברי המשכן שאין שום אחד מישראל יכול לאללה שיפה בשיפה כל אחד לדכתה, אלא משה בלחוד בשביל זה צריך להביא ולקשר כל התפילות לצדיק הדור, כמו שכתוב, ויביאו את המשכן אל משה. והוא יודע לאללה שיפה בשיפה ולעשות אותה קומה שלמה, כמו שכתוב, ויכה משה את המשכן. וכל התורה שאדם לומד לשמור ולעשות, כל האותיות הן ניצוצי נשמות. והם נתלבשים בתוך התפילה ונתחדשים שם, בחינת עיבור. וזהו השמיים מספרים כבוד אל, היינו התורה, שועש ומים, היינו בחינת הנשמות, ובאים בתוך התפילה, שהוא בחינת כבוד אל, כמו שכתוב, שימו כבוד תהילתו, בחינת ותהילתי יחתום לך. בנשמות עם התפילה נקראת כבוד, על שם שהיא מלבשת אותנו. כי רבי יוחנן קרא למאנה מכבדותה, ועל זה, ידי זה נקראת כבוד אל, והן מאירין זה לזה. הנשמות מאירין להתפילה, בבחינת העלאת מי נוקבין, והתפילה מאירה להנשמות בחינת חידושין, שהיא מחדשת אותם בחינת טיבור. והנשמות המלובשים בתפילה, המובאות לצדיק שבדור, הן בחינת בתולות, בתולות אחרי ערעותיה מובאות לך. בבא בתרא ע"ג עמוד ב, אמר רבא ברברכה נא, זימנא חדא אבה כהזינן בספינתא, וכהזינן ארוכבה דייתוה לאכלתא אגבה, וקדחה אגמא ילווה, סברינן יבשתו, וסלקינן ואפינן ובשלינן אגבה, וקדחם גבה התאפיך, והילה אבדאה מקרבה לספינתא אבה תבעינן, פירש רשבם דיאטבא חלת אגבה שהיה החול נקבץ על גבו וקדח עשבים על החול וסברינן יבשתאי יהיה הימי. וזהו שאמר רבא ברבר חנא חזינן לי קבע וכולי כי בגלותנו כביכול הקדוש ברוך הוא בהסתרת פנים כמו שכתוב הסתרת פניך שהוא בחינת רחמים ופנה עורף שהוא בחינת דין וכל תפילותינו ובקשותינו על זה שפנה עורף אלינו, שיחזור את פניו, כמו שכתוב פנה אליי, וכמו שכתוב יאה השם פניו. וכשאנו רואים אורך הגלות, ובכל יום אנחנו צועקים אליו ואין אבנושאים, ויש מעמנו בני ישראל שטועים חס ושלום בליבם שכל התפילות הן לריק. אבל באמת כל התפילות הצדיקים שבכל דור ודור הם מעלים אותם ומקימים אותם כמו שכתוב ויקם משה את המשכן ומעלין כל שיפה ושיפה לדוכתה ובונים קומתה של השכינה מעט מעט עד שישתלם שיעור קומתה אז יבוא משיח דם משה וישלים אותה ויקים אותה בשלמות וזה פירוש חזינה להי קברה ובחינת צדיק הדור הנקרא דג זה בחינת משה משיח. דיית ולא חלתה אגבי היינו התפילות, שאנו מתפללים על זה שכביכול פנה העורף אלינו. ית ולא היינו ויביאו את המשכן אל משה, כי צריך להביא ולקשר את התפילה לצדיק שבדור. וקדחי עלי עגמא היינו הנשמות הבאים עם התפילה, בחינת בתולות אחריה רעותיה וכולי. כי הנשמות הן יקראין עשבין, כמו שכתוב רבבה כצמח השדה נתתיך. וסברינן יבשתאו, היינו שהתפילות אינם עושים פירות, אבל באמת אינו כן, אלא סלקינן ואפינן ובשלינן. היינו, כל התפילות סלקינן ועולין, וכל מה שמרבים בתפילה נבנה השכינה ביותר ומכינה את עצמה לזיווג. וזה אפינן ובשלינן, כי אפייה או הם מחנה לאכילה, לבחינת זיווג. כמו שכתוב, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. כישתלם קומה של כל השכינה, היינו, על ידי רוב התפילות, יחמרו חמיו, והתהפך מידת הדין למידת הרחמים. וזהו קדחם, היינו, כאשר יחמרו חמיו, גבי יתהפך, היינו, שהתהפך מידת הדין למידת הרחמים. ואילה במקרבינה לספינתא, היינו, למעני, למעני אעשה זאת, כדהית במדרש, מי הקדימני ואשלם לו, מי עשה לי מזוזה קודם שנתתי לו בית וכולי. נמצא שכל המעשים טובים שלנו וכל התפילות הכל מאיתו, ואין ראוי לחשוב לקבל שכר על שום דבר, ואף על פי שנראה שעל ידי תפילתנו ותורתנו יהיה גאולה, אף על פי כן צריכין אנחנו לחסדו, שבחסדו יגאל אותנו. וזה, הילה מקרבינה לספינתא, זה בחינת חסד. כמו שאמרו רכמינו זיכרונם לברכה, הספנין רובם חסידים. הילו חסדו, תבעינן חס ושלום בגלות. וזה פירוש אמור לכהנים בחינת תפילה. כמו שכתוב, את השם האמרת היום. כהנים הם בחינת תורה, בחינת נשמות כנ"ל. כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה וכו'. אהרון, בחינת משפט כמו שכתוב, ונשא אהרון את משפט בני ישראל, כי צריך להביא כל התפילות לבחינת משה משיח, והוא יקים את המשכן. וזה פירש רש"י להזהיר הגדולים על הקטנים. היינו, צדיק הדור, שהוא בחינת משה מאור הגדול, יזהיר ויאיר את התפילה שהיא בחינת מאור הקטון, ולנפש לא יטמא בעמיו. היינו, על ידי שמירת הברית כנ"ל, כמובא בזוהר, עיקרא דאיצרא בישא על הריין, ואי עיקרא דמסרבותא. וכשישמור את הברית זוכה לבחינת תפילה כנ"ל, וזוכה לבחינת תהילתי יחתום לך. כי עיקר הריח תלוי בטהרה, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, מי שבטלה הטהרה בטלה הריח. כמבואר במעשה בגמרא שאמר רכה דחיננותיה אני מריח, אמר לבני טהרה יש בך